Du snart ska denna stor. Behöver tid att tänka och andas ut. Livet är en storm på öppet horn. Skål och välkomna till Hollandan. med Carlsberg och Per sitter med en naturligtvis En Eriksberg Kämpar här nu 75 centiliter Konstaterat att det är som två burkar det är nästan två stycken ja. Stora stark på kronan. Ja <laughs> det, det här var ju Startade med en, tuff, en tuff match Vilken tid gick det upp upp imorse Halv fem det är typ fyra. lite ja. efter tre och så sover på klockan då var det fem till tre minuter kvar. Och halv åtta, det är fast... halv, halv åtta, det är tre timmar. Ja. Och först förbira Ja. Jag hade ju inte John gudkänt. Nej, är förjävligt. <laughs> ja, har du läst in det på banden? Lyssnar in dig? Nej, det har bara. Varit... Hört på att det är inget engelsk Nej men däremot Jag undrar hur de kommer ifrån Du har ju uh, The Cleopatras Är det ett tjejband? Fem, tjejer. Fem tjejer? På Hafen eller på Molotov? Ja, jag, eller jag kommer inte ihåg Tjejbanden brukar spela på Molotov Jag kommer inte ihåg När det var fredag eller lördag men, men, ja. Och de kommer ifrån? Jag kommer inte ihåg om de var, var de kommer ifrån, om någon de var det tysta eller italienska, vet jag Mm. Jag tror att det är psykiskt att jag tycker att det är trött med bilen. jag tror att det är det man jobbar med. Det. Ja men jag känner nu det, det är skillnad på den här och den på Perlbar efter, efter sex timmars tågresa. Det är skillnad Tror du att vilken tog bättre? Den här? Nej den där borta ja. Den i Köpenhamn ja. jag tror första gången vi åkte till, till Garageville här eh, 2015 då satte jag med Eriksberg Eller var det året efter? Då gick så jävla tryggt Jag fick ju ja. lämna Ja och då var det inte 0.75, utan då var det... Halvliter. Halvliter. Minst något då? Ja, du satt och kämpade. Och jag... Laddade mobilen för att, för att ja. ta en till? Ja, ja men jag, jag, hade, jag hade med två alla fall. Men så. Ja. Men det tog ju faktiskt lite grann. Man sov på planen sen. Och det var först. Jag tror att det var första ålder. För då hade det just varit en, en olycka med, med tyst flygplan som hade flugit från skolklass från Spanien eller något. Flugit mm. in i bergväggen. Ja, men det, det låter bekant. Eurowind, sådär. Ja, det här är också Eurowind. Ja. Men vi ska inte flyga överallt. Men... Det finns inga laddningsenheter här. Jo, här. Där ja. Ska jag ladda mobilen? Ja, vi får nog eh, anledning att komma tillbaka senare får vi koncentrera oss. Ja, nu måste vi vi att jobba ut, ut Vi att jobba att utföra och få i sig första enheten som Mats skulle sagt. Ja, men de... Mans och rolf där. Ja, Hansorolf. <laughs> plats. Ja, <laughs> så Rolf plats. Men de där är ju de gick ner då. Ja, nej. Jag kommer i mjukland när man kommer fram till. Ja. Men det blir nog en en rastresor då. Ja, då. absolut. Ja. Men jag tänker på eh, jag startar ju ganska långsamt liksom där. och sen så kommer jag på slutet ja. du är mer än jag vet vi pratade om förut mer än eh, hur är det med allt som löper jag drog ifrån lite grann när jag var på toaletten ja jo men du drog ju den i början där? ja jag tycker jag var ganska lika när jag toaletten men sen, sen eh, tänker jag som, som man springer mig skulle vara som att dricka något. en Eriksberg skulle vara som att gummiband eller en, att man skulle dra däck efter sig. Så, så, så känns det. Så skulle det det för mig. Jag är ju inte, inte, inte riktigt i form än. Nej, nej, men du är ändå jag är på, på, på, på god väg Men vad heter det? Eh, om man jämför Astra med Turgborg i smak. Är Astra blaskare va? Eller? Nej, jag tycker jag har tagit de här ljusa lager Heineken och Ast, eller ja Karlsberg och Littesamma Lite samma. Den här, den här Eriksberg Det var ju här karaktären Ja, precis Den är lite lite kräftigare jag Hade jag tagit en Eriksberg-karaktär Så hade inte jag inte med, med Det här planen, kan jag säga. En cola på Raperbarn. Ja, du drack en Astra, men vi eh. var käka alldeles nyss Nu Men det var ju, i 21. Men det var ju strålan sol precis som vi kom. Ja, det var ju. Men då var vi så hungriga så att vi... Ja, mm. vi måste ha. Och nu blir det en, en fantastiskt härlig skildrunda. Men det är speciellt ute efter här i Skivberg. Bonema. Bonema. Mm. Jag se. nu har vi klockan på 14.49 och det blir min andra öl, det blir den tredje för dig. Aha. Vi sitter inte på den bästa stället, heter Vägarbete eller. Men vi letar i alla fall. Alltså vi försökt i alla fall. Ja. Och det här är vi sitter inte, inte i Exakt, vid reperbanan utan... Vad kan det vara? 40 meter. Ja, 30-40 meter ur. Skål, Peter! Skål! En Astra i solen på, på reperbanan. Det måste vara den lugnaste dagen i... En garage i, i, i hamburgshistorien. Du har druckit tre, Evel. Ja. Jag har druckit två. Klockan är nu... Är. Ja, Jag tjej kan man väl säga att den första öden var motsvarande i två. Ja, jo. Men... Enheten. Ja, Enheten som enheter. Ja. Och... Ja. Och det var det ju. Vi ska iväg 45 minuter. Så nu kör vi en... Så pass. Åt 17,5 procent. Jag Det kan ju vara heaven. Eller så kan det vara så jävla sudd så att man märker det. Det kan vara heaven eller hell. Det smakar som det här är. Det här sura som vi drack i i i, i Köpenhamn. Ja. Vi vet inte en jabol, eller vad hette det? I, jag kommer inte ihåg. Det var en, en plaska som var man, den var ju helt inplastad. Ja, det var sån här fyrkantigt, tror jag. Ah, Men det, ah. det var ju såna här su, sura godis. Vi får prova. Oj vad det luktar. Det luktar färgämnet. <laughs> det här var väl ingen höjdöcken så här. Oj. Popsan! Oh, Pushkin! <laughs> Jag grundade migraggen och greven ja. plastom. Ja. Ändå blev det lite näpp också så det känns, det känns bra. Man ska ja. kunna stå ut med de tre banden ikväll. En bira per band. Ja, det var det som man kunde kunna ta. Jag brukar köra en så sån här sol- Ja, just det. Ja. Det eller typ korona. Men De är väl väldigt lätt att öppna. Ja, väldigt lätt att öppna. Det tror det blir ingen bringe i år. Som man vet väl. Jag vet Ska. Man ska inte lukta så mycket på det. Det. var bättre än andra grunkar var bättre. Vidare, ja, lite grann. Men tar man en liten kundvattna och så kör ju, man, <laughs> <Sjöra bort. laughs> kör ju man ner det. Skita. Mm. <clears throat> ja, det är som, man ska inte tänka så mycket på det. På det 17,5 procent. Ja. Vad hette när vi var på första garagevideon? Jag tror att vi hade, då hade vi sadden och så Det var på dan. Ja, vi köpte sadden på På den där hörnbutiken Och så, och så bodde du uppe på Ivis Men minns vi hade ju en diskussion om Bland annat om papper. Ja. ja, jag minns inte att det var just då Men jag minns att du var väldigt påläst Att det var skillnad på hur hårt de rullade ja men om den jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag kollar på kilopriset ja just det och hur, hur långa är de med här ja. och sen pratade vi även om om man skulle ha en battle mellan Rikke Brors på Tyskörby ja, och slåtten jag inte jag har inte ödet att jag inte är känd på vi pratar om vem skulle för att träckack vem skulle vinna en, en battle en, en verbal battle mm. ja, jag, jag körde nog på Rick Ja jag, jag, precis, jag, precis det gjorde du Jag minns inte vad jag gissade ja, men Jag minns att du, du var helt säker på Och var... är inte han är inte verbal på det sättet Och det är inte, vad heter det jag tror att de skulle gå därifrån helt enkelt. Jag skulle tjura gå därifrån både Patrick Schöber och slätan. jag, jag tror Schlatan skulle Jo, men han skulle inte ha mycket och men komma båda två i ja, men, ja, och komma med. Och jag tror att Patrick Schöber skulle ha så mycket respekt för för Ricki Tror du Ja, det ja. tror jag. Så att ja, nej, den gamla gode skulle nog ha... Ja, helt. Sprang tävla ju i Ömega jag Eller Amelia. Det var helt ny för tiden. Mhm. Mm att det här måste nästan bli omslagsbilder. Färgen på den här. På på på den, så. Lite red light district. Ja, det här nu verkligen. Och ja. så där som där. att den framgår inte riktigt. så där. På triangeln där typ. Så. Oh ja. Boys Vad var han tävlar ju med Ja, och jag tävlar där Då tävlar jag han och det var Anders Gärderud Och det var en massa kändisar och, och det var den, den där galan. Och då Fick jag Rickes autograf Jag var ju ganska liten och jag var bara Helvade, tolv år Då lyfte han allt och satte mig Och så här Och, och så här lite så fick jag jag tyckte att du satt och stå om till far. Jag fick säga jag fattar knappt vad han sa. Jag pratade ganska gratis om jag var rätt också det är, det, är, det är ett minne från. Och så det jag ett annat minne jag har från den där var att Mike Boyd som tog brons på 800 meter i, i München. Sparkade gröna kväder, liksom gröna brallar och ett grönt vin. Så han sprang ju Ja det såg fan ut som att man satt i foten. Nej. Det såg så jävla lätt ut. Här kommer man liksom trippade förbi dig. Det, ja, det var helt mm. magiskt. Det var inte så många här som var i här. Nej. Men där hade vi mycket träning. Det tränade jag mycket på också. Mm. Hur fotisättningen. Hur man skulle... Johnny Walker. Mm. Han var ju... Han, han satt i foten. Han krängde i lite när hans vagn. Men han... Han drog verkligen i liksom hade ett, foten var hade ganska en fart tillbaka mm. när han, han satt i den. Vad heter den? Det, det tror jag inte att jag går upp på någon på, ja. men vad heter den andra med det <coughs> Dixon. Nej. Ja, det kanske fanns jag inte ja. Jag tänker på en tredje Roddickson heter han. Han är så Med måstears mörkår Sprang Ja. <coughs> Sprängit han 1500 eller 1800? Don. Don, Don, quox. Don Quox Q U A X. Justa. Justa. Just Jag tror att det var två. När han vann 76 1500 meter, ja. så var han med i det loppet. Quox. Mm. Att han tog ingen där. Nej. Don Don quox. Den quox Don Quox Don ah. Quox. Nej, äh, men det? Vi levlar upp nu som sagt inför, inför kvällen. Sen kanske, sen kanske kommer lite rapportering. Mål, vad om. Men först var det... Äh... Jag tog en bild av... Och... Ja, det var ingenting. Ja, men det är en, en trio först. Det här de nu visade lite. Ja. på lite. Välklädda här. Och sen spelade de ett... ett var det ett holländsk band? Det var två holländska, tror jag Först det var holländare mm. och sen var det två. Om, de om de är från Holland De mm. här i Berlin och sen mm. är det Mordox från jag men, Europa och USA mm. Ja, det blir spännande mm. Nej, men Nu tycker jag, nu har ju levelat upp Bra va? Mm. Ja, det är inte mycket mycket Ska vi få isen här innan vi går? Bara? Eller? Ja det är Så som. Ska ska se om du lämnar den jag kan bara börja knyta på med skorna medan jag fortfarande klarar av det. Det här är som att dela på en plaska vin. Lite starkare. 17,5 procent. Ja, lite, lite starkare. 13, 14. Mm. 13, det kan väl vara. Så Man kan säga att det där är... Alla motsvarar tre glas vin i alla fall. Per skalle. Ja, helt ja Jo, mm, det är bra. Och så har vi fått sömn och så vi varit... det Här har vi sett bra. Ja. Och så var jag tvungen att köpa en... En imorgon. Ja, det precis jose för det. Och vi kommer hem ikväll också. Vad sugen. Fan vad gott det var. <laughs> risling. Eller om jävla sugen är på choklad. Vad sugen på risling. Ja, det är en Tycker ni är 5 minuter ifrån Ja. Men jag tycker första gången vi var här så var det ja, man visste inte man såg på kartan att man hade aldrig, hade aldrig varit på på Molotop på spelstället där. Alla, hade varit. alla var det. på spel. Ställde, kom, alla var det på Moll som första gången. Ny kom hit. Nej. Och att ja, med biljetterna. Biljetterna fick sig genom en den här lots ja. som kände den som hade hand om så allting sköttes via på på Messenger. Ja. Ja, men det kan betala i kassan ja. Och så, jag tycker det är så här häftigt så men så sitter man med mobilen. här hemma liksom och så sitter man och så sköter man och så och så vet man adressen där, så går vi dit och så är det... Ja, men då är det... Ja. ja. Och så står vårt namn där och så betalar vi. Och ja. så får man ett, ett armband. Bra. Det är de vid jackar. Vi, vid jackar. Utan på skjuten. Min snygga armband. Vad heter det? Weekday. De, de var bättre förut. Ja. Ja. Ja, utanpå, som är som ett mellanting mellan jacka eller kavaj och skjorta. Jag märker, ungarna börjar ha det nu också. Och så har jag en, jag köpte också på WT, en, en, en, en lila jeansjacka. Med sån här jag ja. jeans, en ja. reflet jeanstyg. Mm. Också jäkligt snygg. Ja. Använder du den? jag de brukar mm. Ja, men alltså vid... Om man det är ett högtillkartillfälle. Ja, men precis. Det är samma som den här vita har man inte alls Nej. Men har du haft några vita brallar någon gång? Jo. En gång. Mm. Ja, jag har haft några ljusa linnebrallar linne också. Men jag minns att jag hade, Precis, det var... Då var jag sjutton. Mm. köpte vita. De var vita en kväll. Mm det är det. en rosa riktigt en riktigt vit vita. Ja. Mm. Alltså, jag jag tycker att tänka man ha med vita brallar. Alltså ha dem. Om man har en vita brall då så har man den här vita jackan i samma färg liksom ja. och kan ha det och så har man en snygg t-shirt liksom. Ja. Jo, ja. Och, och har det och jag har det en kväll inte gå på gå på jobbet eller ha Men ja. ja, sen schyssta linnebrallor på sommaren liksom som är, de behöver inte vara så här. men lite, lite finbrallor men ändå lite, mm. lite såhär skrynkliga som linnebrallor ofta blir. Åh, nu jävlar! Oh. Nu jävlar läv upp sista. Ja, det här känns bra. Var det, var det hela? Jag dåligt när jag ska äta. Jag ska inte gå. Men det är ju tre. Alltså Det är det som är trevligt med det här. Det är ju att jag för en gång ska känna av att jag dricker lite. Jag går med sig. Ja. Jo. Att jag att jag får minst en lite is. När. Ja, men så känner jag måste känna, imorse vid vi kvart över sju sjutiden, eller mm. halv åtta, mm. norr, ja. 075. men 0.75. Då ja. känner man av den lite, ja. Men sen går man ju och så blir man bara trött och somnar på en gång. Ja, det är ju ja, frukt. Mm. Oh. Shit. en porskning i varje ben. På Sverige var det igen i Hamburg, 90. Ja, det är en stor skit. Ja, just det. Hämta en porskydd. Nej, vänta. nära. Ut. P1 mot en bokstav T1, P1, Jag såg ju På nästan en Så såg jag Då var det från den Finalen mm. med, med Ola Lindgren Hörru, jag tar på nu Då gör ja, jag de kropparna. Ja, jag har dem i den kameran. men vi... Eh, får se om det blir något eh, inspelning efter... Eh, vad heter det? Efter festen i natt. Nej. Bye för idag. Back. 0036. Det är inte så farligt. Va? Det är inte så farligt säger jag. Nej. Oh. Men det är, det är ganska skönt ändå att... Att få tre barn känner jag. Ja. Mm. Jag tror själv att vi inte är på efterfesten. Ja. Oh my lord. Vad ska vi se? Lika svårt som Jon hade... Lika, John, som, lika svårt som att få på sig kängorna. Ja, jag får mig. Jag dem. På något sätt. Ja, alltså, vi måste fira med en liten... En, en liten... En liten... En liten Ja. Fick du med ett molteplass? Ja, du tog med Inte det kan vara någonting som... En liten risning bara. Ja. Jag blandar in min min melon. Men den där melonen, den kommer ju tillbaks hela kvällen. Du rapar melon? Ja, man rapar lite så här. Jag ser den där. Pushkin. Det är ett fint namn på en pann. Jag tänkte att det är ryskt. Det är rysk. Ingen... Ja. Jag vi säga. Om vi startar med med det holländska bandet The Mox. Men tre manar band. Ja, jag tycker om dem. De gjorde de gjorde det bra shower. De har mycket energi och mm. glädje. Om du sätter om du sätter betyg mellan 1 och 5. Ja, 3 så att det är så mm. bra har de inte men... Jag tycker eh, energin var ju var ju fantastisk. Och hur gammal kan det vara? 2025? Ja. Jag har sett den nog eh, 3,5, tror 3,5? Då kan man sätta mm. halvår också. Ja, men okej. Okay. Skåla på det. Skål. Risling. Risling. Fint. fan. Åh, oh, vad fint. Och då vattrar du skölja Risling var lättare än den här melondrucken, kan jag säga. Jo. Sen hade vi Color Collection. Också eh, nederländskt. Samma tunis och samma basist. Bas Trummisen tror jag inte var samma. Var det inte det? Jag tror Nej. det. Jag kan, det kanske var Han han han hade tagit på sig <skratt> nej, hade, ju, då hade han måste ha bytt helt kostymbyxor också. Ja, jag gjort det. Ja, ok. Jag, jag, jag tyckte att han var samma, men, samma ungefär Ja, jag tyckte också. Var ja, eh, likt i alla fall. Men basisten var samma. <skratt> och så var det keyboardisten och eh, sångerskan och gitarristen. Nej, nej, Timo. Eh, gitarristen och keyboardisten. Ja. Så spela man i eh, Moon. Ja. De var med i, i Timo, heter han. Jag sa, I tristen. i tristen. Ja. Han var en eh, Nej, Men Han, var, han kändes ju inte så mycket i garage. Och så här, men han, han behärskade. Han kändes, kändes mångfaciliterad. Eh, ja. Så är Vad är det då? De? de får faktiskt två och en halv. Mm. Ja, jag tyckte inte att de var... De är, hade, nej första bandet höll ihop andra bandet spretade för mycket förfört. och tredje bandet vi håller på med Call Collection så eh, du ger en två och halv är med en hel fyra du gör det ja. på grund av, på grund av jag, tyckte, jag tyckte att det var en bra blandning av garage Psykedelia och, och sen så kunde jag sömna flera låtar det kunde ju inte göra. Nej. som jag inte känner igen. Mm. Men, men det var en låt som var två låtar av Strawberry, Strawberry. Alarm Clock som de körde liksom rent rakt av. Mm. Som var väldigt charmigt tycker jag. Nej, fyra poäng. Mm. Och sist, det är europeiska och ursprungliga amerikanska sången var från, från USA, USA, The mm. Morrocks. Mm. Ja, det var en, en trevlig. Trevligt att återse en och ha lite sånt här. <går> Utsändelmässigt. Utsändelmässigt. <går> <går> nej, men jag tycker att det, det var. Jag att de krävde det... ju på liksom. De visste ju vad de gjorde. Lite gammal älskling. Ja. Så att. Nej, men de får. Tre och en halv snudd på fyra. Mm -hmm. För sin energi. Jag ger, jag ger dem. Sen, det. Sen, sen tycker jag liksom inte att hela. Jag säga, hela sättet var, var Det var inte det var inte den variationen Det var lite Jag håller med om, om att, att Det var lite bergar och lite dalar mm. Men bergen var Väldigt höga tycker jag ja. Dalarna sjönk inte ner Allt för, för djupt Nej. Så jag säger väl Det är svårt Color Collection gav jag fyra ja. Och jag kan då sätta men fy, fyra och en halv kan jag sätta på de här okay. På eh, The Mordox mm. Jag tycker att, att det var Men just att, att topparna var väldigt höga Dalarna var Gick inte jättedjupt mm. Nej sen, sen så, så illa är han Sångaren Han, eh, han sjöng Han spelade tamburin i vissa mm. Men han kör den här Pelle Almgren, nej vad heter han? Pelle heter han Almgren. Jo, Pelle Almgren, och wow liksom. Nej, inte han, utan äh. utan han är i, i i Hives. Ja, ja, ja, ja, Pelle Howling Pelle. Howling Pelle. Kan ja, kan honom. Ja. just nära eh Poulsen, armen, ja, Poulsen. Armen i sidan, ja. lite Mick Jagger, ja, lite ja. och bara känner jag när han startar med den liksom. <laughs> det kan inte gå fel. Nej, jag tycker, var, jag tycker han var en sådär sångare, men han, var, han hade ju helt... Han visste ju vad han gjorde när han var. Han var ju en, front, en frontman. Ja, ja, verkligen. Men, men för att för vara första kväll och kanske inte ha så jättebra koll, vad, vad, vad tyckte du? Ja, nej, men, jag står, jag, jag sitter här fortfarande och mm. jag har inte gått hem och hickat. Nej? nej. Men nej. Det, det var en en 3+, i alla fall, eller? Mm. det? men var, var det mer över på plussidan. Det är du inte den bästa målet, av? Nej. Det är det inte. Så att, ja, tre och en halv. Ja. Mm. Jag tycker också. Är, är, ändå, ändå att de fick, fick tre och en halv, fyra, ja. fyra och en halv, så ger jag kvällen eh, tre och en halv. Ja. För jag tycker att det var Du snittar inte riktigt där Nej, Nej, snitt stämmer inte Nej. Men att det var... det var Jag hade inte förväntat mig någonting egentligen Nej. Och ändå så tycker jag att det har varit en, en, bra, en bra kväll Man förstår ju också varför det här Vad heter det? The Mollocks fick fick gå på sist mm. Det var ju De... de... De alla var ju värmde upp lite grann jo. var duktiga men, men att eh, jag fick inte den kicken som, som man kan få i i liksom att, att eh, det var nära att jag hade fått den eh, men inte det här inte, att man kliver, det. Att, att man gör en Dwight Stone så hoppar över eh. det var, var ingen The Rose feeling. Sick Rose Nej. Sick Rose man ja. eller när vi såg eh, Morning After på... Ja. På, på, eh, på klubben. Nej, på, på pubben. Andra kvällen. Andra kvällen, ja. Den var fantastisk. Första kvällen var ju så full. Nej, första kvällen var ju... Eh, på pubben. Nej, första kvällen var, var på... var på eh, Kevin Club. På dagtid. Ja, just det. På, på men, men, men sen på kvällen, eh, när vi satt... Eh, Ja, alla de här bilderna. Ja, precis. Det var ju en... det tycker jag var en... Men det var ju kanske att de, att de också lyckades på något vis inte överträffa sig själva, men att de lyckades motsvara sig själva. Ja. Man, ofta kan man ju tänka så här, fan vad bra det var", och sen ska man höra det igen, och då blir det liksom inte riktigt lika bra. Men, men... Morning After tyckte jag gjorde en... en... Stark insats på pubben också. Va? Men det, det är ju att, att, att det har hänt en massa morgnar efter då. Och, och även när vi såg de här första året på Havenklang. Uh, vad heter de nu? Ja, jag och namn nu tappar jag helt. Tre stycken. Uh, man kör bland annat som extra nummer man kör de med, med med med Clash. Ja, wild, det, det var The Wild Beats eller Wild Beets. Ja juster, det, det var britter. Ja precis. Ja. De, de de morning after och Sick Rose här 2017. Alltså just där och då. Så var det bra. Det var så känns som att det här är världens bästa band just nu. Mm. Det här, alltså det finns man kan inte vara, man kan inte sälja musik bättre än här och nu. Nej. Det var jättebra eh, Morlocks sista vann, men jag fick inte den kicken. Nej. Det här är fruktansvärt bra. Nej, men det, det var nästan så att de skulle ha hoppat över sina, sina extra nummer. Det var lite... Jo. Det var lite... lite... men Jag köpte en Morlocks skiva, antar jag. Nej, de hade jag innan. Nu ja. köpte två stycken eh... Moon. Vilka var det, då? var är den första. Nej, moon spelar morgon ja. moon med Color Collection. Ja. Eh och keyboardisten. Okej. Okay. Och band med moon i, i titeln. E, det finns ju Dead Moon och Moon Duo. Men sen det här Kift nederl Nederländska Moon stavar ju en Moon med tre o. Ja. bara det. <laughs> Nå, men kväll, kvällen och dagen. som summera den som eh, Fullt god, god jobb. Ja. ja. Mm. Och det kanske är bra att att vi, eh, att man fick den där nappen och att och, och, och den här pushkin watermelon. Nu kommer, det kommer Ja. ja. ja. Alltså, den, den sitter i. Se det förklaras i morgon. få eh, borsta tänderna extra Ja, men vi säger igårat för idag. Ja. Bra seminari per. Yes. Hallå. Det, det hörs nu. Ja, men det var som att under om föregående gick in. Ja, men nu, nu, vad säger Kornel? Ny dag ni semester. Halv sju. Halv sju. Lördag kväll. Vi var käka en. Pizza. det var ju som liksom hyfsat varmt ute. Man satt i skuggan. Jag satt i skuggan och har varit jävla kallt, jag har varit förrusen känner jag. Men vad bjuder du, på? bjuder du på? Ja, igår så var det en, vatten, en vattenmelon, en pushkin. 17,5%. Ny pushkin och ny risling. En ny pushkin och ny risling. Då är det blueberry. Och en. Det var risling-trocken och nu är det en risling-måsel. Oh, härligt. Kvalitat, schwein. Filt up. 2021. Han legat och lagrats, gosats i ett, ett år. Den andra var 2020, var lite gammal, lite. Jag gissar att han lägger och gosat sig i... Stått så gosat sig en timme på rummet. Fint, i solen. Han ja, är lite varm. Man får bara så ställa i skuggan, tror jag. Ja, men men det, är väl, det är väl Pushkin som är huvudnordet? Ja. Eller är det Pushkin som är förbandet? Dricker du ditt måltåglas? Ja. Det här påminner lite grann om, vad heter det? Känner jag lukten? Lite... Lite... Biol. Jag eh, tyckte att det var lite, vad heter det? Aurora. Lite svart limmer. Ja, kanske det är också en fantastisk färg. En uh, lila. Ja, men är det inte lite bättre, den här? Det är bara... det Blueberry kan... Blueberry är väl Blueberry, men... Man... Ja. Man är inte lite... Alltså, jämfört med vattenmelonen, den ju väldigt syntet syntetisk. Ja, men... även, vi... även i doften. Vill inte smaka den här. Jag vill... Skål, får vi se. Ja, <laughs> Där kommer kom, där kom det. redan innan första Där har jag då har jag hika Hamburg två och det är uttroligt en uppföljning det är en det endast i fallet Gudfadern som godfaran två var bättre än den första Gudfadern vi får se om Hicka i Hamburg två är bättre än den första Nej, oss se Skål. Ja, men det var inte så farligt. Var det vatten och sköljde ner det? Jo, jag måste berätta om min fadäs igår. Då vi stod, var det på första bandet stod med ett urglas där. Och så ska jag dricka det sista- Mm. Och så spanjer fel så, och du bara kom Jag måste väl ha en ha ha ha ha ha var ha ja, ett par som stod ha ha ha ha Det ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Och ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Ja. Ska, vi benämna, ska vi omnämna något Om reperban här nere. Alltså det sitter medelålders turister ganska gradmässigt här. Ja, alltså, ja. Det var det Turister jag tror inte att det är... Nej, inte då. De, de jag tror inte att det är hamburgbor som, som bor där eller som organiserar och ska det är inte. Det är ju klokt ju det är bildade, det är mycket att titta på. Man kanske ska ta man går först och är så. så. Istället, en istället för en perulle så ja. ner ja. och sig. Nu ska jag lite salta pinnar. Salt Det Nu slutar det hickan nu. Nej. Den, den kör på. Hickan ligger upp och tittar i bakgrunden sådär. Och det där är ju inte bli bättre av det här. Jag tänker... Men det får man ta. Ha. Har du dubbelhickat någon gång? Så alltså, kommer det... <laughs> ja, gud. Det är en regel, det. Ja. Det hör inte allt. Nej. Ja. Du är så snabba som man. Ja. Men vi har inte heller kommenterat någonting om, om kvaliteten. Och vi pratar om kvaliteten på rummet. Familjerummet. Familjesitan. Familjerummet. Det här är ju det sunkaste sydrummet jag sov i här på. Ja. I och för sig, alltså rummet som vi såg när det var hicka i Hamnen i första, Ja, det var, det var jävligt så kul. Ja, den var ingen vidare. Men den här... Ja, men det är liksom trasiga vägguttag. Och där när liksom, man sätter fingret fel så får man en stöd. Laddarna hänger. Och här är det... Jag såg i underslag för en som ser ut som det var från det militära. Så dit satt en, en liten... barn Ja, mm, okay. ja, men det är ju som ett steg här som man inte klättar. Lite roligt. Ja, precis. Men... Äh... Nej, och ja. inte en krok på toan. Nej, ingen krok att hänga handduken på. Det finns överhuvudtaget ingen krok att hänga någonting på här. Nej, och sen duschen är väl det... Värsta är vad om. Svårt att få. För... Ja, en... det, det vän... Man får börja köra den vänstra så att det är varmt. Den varma. Och så sen liksom steg, på. Och så steg får... på med lite kallt. Och man får vänta ett tag och se mm. hur det blir. Mm. Nej, ingen har Ingen har Jag vet inte om man ska säga på den här porsken inte heller. Men... Det gifter sig. Det gifter sig med, med stämningen i rummet. Mm. Ja. Ja, men jag vet att nära som jag tycker att det här är lite ovärdigt. Lycka. Mm. Men, men det ligger jävligt bra till Molotov, det måste man säga. Och det ligger bra också till Huffington. Man kan promenera ner. det, är... det ligger läget är, läget, som igår. Läget är bra, ja. Mm. Men... Med, med tanke på garageviljen, men nu i övrigt så är det väl. Ja, och det är ju, det man har sett så Trasiga människor <kör> Ligger och sova Eller ligga och avsmulna ja. utanför, utanför knuten Men det hela, hela, hela, hela den här delen Av Hamburg med San Paolo, Jag vet inte vad det heter där det vi har varit uppe och vandrat, Det tror jag heter något annat mm. är ju ganska Söndeklottrat och chanserat. Ja, det är väl inget som man tar med sig frid på. Roma, romantisk weekend. Ja. Nej. Ja. Men efter sex... Det är en för mig ändå att säga att vi börjar kunna våra tre per barn. Ja, du var jävligt bra på att orientera ja, Jag visste att du tyckte att det var jag skulle. Ja, jag var tvungen att ha en mobil hela tiden. Jag trycker hela tiden på. Jag trycker dubbelkolla. Nu, nu döljer du döljer du i, Hickande. i... Väldigt bra, faktiskt. Nej, ja, det är en sån här tyst, tyst hicka. Ja. När skulle du ha med dig öppet så, så skulle det vara chans att det ska bli en sån här blomstvuteffekt som igår. Ja, även ja, en, en dubbel hicka. Jag låg ju i hickan i går jag låg ju i hickan säkert en halv timme när Nej, men det är... Ursäkta skrattar med Du har inte alltså, kollat Kolla den där med hickan Men det är ju bara i Hamburg <laughs> Du har förslutat när du kom hem ja. <laughs> Det är helt otroligt Alltså vad är det i Det måste ju ha någonting i någonting med ja, ja. Någon allergi som sprider sig till det här har ju inte varit när jag har bott på Ibis. <laughs> det, är bara, det är bara här nere. Nej, men det har ju varit två gånger egentligen bara. Så att det, vi har ju bott här på A fyra gånger. Eller fem gånger, tre gånger. Tre gånger jag har, på, på mm. Båda har jag bott på A Båda gångerna hade det varit. Två av två, två, tre har det tre. Det är, du har bara haft en över här nere mm. så det är, det är men, men förra gången Då var jag ju lite orolig Att jag inte skulle kunna ta mig hem Alltså det var, då var det ju riktigt Ja och jag brydde mig inte utan gick vidare till, till, men det, till det, det, dig, det Han är han, han, han var sista bandet eller? Det var Ja, två band såg men... ja. Jag tänkte på det efteråt vad fan Så lämnar man dig du hade kunnat lägga död här Ja, då du, du gjorde det så jävla ont ja, i jag, så, så här, liksom jag minns en kommentar bara Fan, Per, du dricker ju ingen sand <laughs> <laughs> <laughs> <hicka> <hicka> oh, ja, Då kom inte Då kom det en dubbel hicka. <hicka> <hicka> <hicka> oh. Ja Nej, men jag Ska fan Jag är ute en dubbel buggning <hicka> <hicka> Men du hade läge på en dubbelbuggning igår. Det var två, jo, men det var två tjejer som, som stannade på slutet Ja, men de stod ju bakom mig hela kvällen. Jo, men det var ja. att de ville ha kort. Ja, jag var en tjej som ville ha kort. Där. Ja. En, en väldigt ung tjej. Du kunde fråga om... om... Du var en dubbelbugg? <laughs> jag har frågat om det, ja. Nej, men eh, som ikväll, eh, blir det bara, är det hälften så bra som igår så är det väl ändå okej okay, tycker jag. Nej, men vad går jag? Jag går 3,5 igår. Du går väldigt höga poäng Ja men jag gav går tre och en halv, fyra, fyra gav väldigt höga band till banden och så... Ja och sen <laughs> ja, men tre, tre och en halv Tre och en halv Tre och en halv Fyra, fyra och en halv Och så kvällen var det tre och så. Det är ju Ja Men det var ju jättekul för... Man, man, man träffar en massa folk som Man träffar förut jag tog och pratade så här och det var roligt. Men Vad eh... ja, jag vet. Inte. Nej men han fick länge av Aldi. Ja det var ju som det sa första året där med de här, det här brittiska bandet Lite The Wild Beasts. The wild, beasts. The wild Beasts heter de det. Be beasts. Wild Beast Beasts mm. Beast ja. som var var det då? fransmänna var där också och jag trampade av kabeln Nej, de var inte fransmän, de var engelsmän Ambrox. Nej, men var det... Det var Embrose Embrose Embrose Men det var... Då tror jag det var fransmän sista, sista akten på När Wild ja, de spelade då Men mm. Jag vet att det finns en fransk band Missing Souls Där det var äh, okay. ett Ett, ja. <laughs> Precis, precis Inte två. Men vi är vi mitt i nu Och det är som man säger Vår bästa tid är nu mm. Det är ju bara så. Alltid Men det går fort Jag vet inte hur det gick det där till Du har ju kört, kört Du läblar upp nu Det är det, Vi såg att det vi ska göra ja. men, du... men den är rätt smal där uppe Så att det finns ja. lite kvar i botten <clears throat> Pushkin Det finns ingen känd som heter Pushkin är... Pansarkyss på Temkin Känner jag väl till men Ja, men kanske jag ska berätta om mina skidor i köpte Ja Alla 16 Ja det blir 16 då ja mm. Det är blir tungt att forsla hem För är det är 28 plattor Och det är inte färdigt än Man vet inte <laughs> Den här, den här, där du lägger, lägger upp heter det, hyllan där, mm. just när du lyfter, så rasar den. Ja, men vad heter han? Chips Kisby i Sator. Det är också en skivsamma, som är väldigt mycket skiver Vad spelar han i, i Sator? Sator. Ja, men vad spelar Spelar han, förlåt? Chips Kisby spelar väl gitarr. Mm. Och så när Kent Norberg heter han va? Han spelar väl bas. Eh, men då ska vi spela på. Då ska vi spela på. Eh, Globen tror jag. Ja. Om mm. någon till. De var till. Tror jag. Ja, men först har vi då. Eh, tre stycken Hollispratare. Mitt jag missminner mig. Två live och. Eh, Eftersom du tror jag att jag köpte på omslaget. Long Cool Woman in a Black Dress heter plattan. Och det är väl någon slags best-off. Jag samlar ju på Holly så att jag... Jag, jag, jag köper ju i regel det som, det som finns. Vet du hur många plattor de har gett ut? Eh, originalplattor har de säkert ut i 20-tal. Men sen är det ju massa best-off. Och... Ah. Men just Holly... För det det sa jag förut, men best off och så grej. Det är inget roligt Men mm. i fallet Hollis och Everly Brothers Så ska jag det jag Då försöker du vara komplett Sen är en återutgivning här Med ett band Som heter Everyday Things Jag ser här att det är en massa uh, Covers I Ain't No Medical Worker Och uh, House Rising Sun Och Pushing to Hard Pushing to Hard var ju uh, Seeds Med... Uh, mm med Skysex så. Skysex. the flowers. 67 till 68 garage rock from Reading, PA. Reading. Reading. har vill att det är, inte, arbetar. PA. Vad, vad är det? Vad står det för vilken delstad? Uh, Reading. Jag vet inte vad Reading är i, i, i, men det är Pennsylvania eller någonting sånt där PA skulle det yes. Men uh, Reading i, i England. Det känns ju väldigt cool, cool gruva. Mm. Kan fel, men... Jo och så köpte jag även en Platta med eh, Marmalade Som fick sin största hit Vilken smak Med eh, Obladi Väldigt konstigt nog De hade sen en liten eh, period som Som man gillar väl Bäst eh, Och Fast jag har ju inte, de är svåra att hitta den psykedeliska perioden Ja, jag har en pratta som jag är lite, lite psykedelisk på Men som sagt, men är svårt att hitta Men hittar man dem så är de oftast inte Allt för dyra alltså... Ofta ganska sönderspelad mm, wow. Ja, sådär mm. eh, Men också Good shit Nu går vi in i andra påsen här Då hade Jag eh... mm. Vi startar upp med London Beats. Troligtvis från London, inte så mycket information om dem. Du känner Det inte till dem? Ja, jag har läst om dem men jag känner till namnet. Och sen var den här för 7,5 eller 7 euro. Två stycken Heavenly Brothers också typ uh, samlingar en platta med uh, The Heard och The Only Ones en uh, det är ingen påsett, ja. tio tio tums mm. det, är ingen det finns ingen poşe till den här. ett uh, heter uh, det Ja, ah, jag har tio tums plastrad hemma ja. och här är bara två mm. låtar på varje med varje band men uh, det som gjorde om jag tvekade... Inte fyra låtar på varje två. Två bara. Ah, okay. där. Mm. Och, och, och tvekade jag på inhand här så köpte jag den här när jag såg att de gör You Gonna Miss Me med mm. Thirteen Elevator. Som även vi har gjort. Det är Neibers då. Men vi gjorde inte The Miss Me. You Gonna miss me, jo. You're gonna, gjorde vi? <laughs> ja, ja. Då spelar vi. Är det där med så? Hur heter det? Hur, hur låter du? Jag kan lyssna så mm. en, en, Sen var det 3-6 att till det på, på den här fina För då hittade jag The Wagrants. Har ju läst om mycket. Men faktiskt har jag aldrig ägt en plattor. så blir det blir spännande. Och The Wailers från Tacoma i. Vår nu var Tacoma i Washington De var ju Det var de och The Whalers och Sonics ja. Som var stora det, det fanns mycket Sonics där, såg jag på den skivan fan Mm Sen We the People Där <coughs> du har pratat med Ja, jag har pratat med Wayne, Wayne Proctor mm. Jag har inte pratat, jag har haft konversation med han på, på Messenger mm det här är en fransk utgåva på IVA-bolaget. Och så var det tre plattor sista på sista affären. Uh, Continental Drifters med uh, Peter från DBs. Mm. Och det var uh, de här, uh, Baobas. Baobas från uh, Sao Paulo, Brasilien. Och Los Chiujas. Mexico. Mexico är ja, precis. På portugisiska som de pratar i Brasilien så är det ju oss istället för los. Os Baubas. Os Baubas. Och här i spansk talande Mexico så är det los. Nej, ja, så jag tänkte nästan skjutskrivet på dagen. Lyssna igenom. Vad sitter, sitter och lyssnar igenom? Mm. Jobba hemma. Vad ska du göra? du jag jobbar Nej, jag hemma förrän då. Ja, men då, Hur tänkte du? Jag med jag så mycket och, och, och, och styra upp det efter. Efter styrket i... I Hamburg. I Hamburg. Vad är det? Beach... Record Store Berlin Är det där den snubben du träffade igår? Nej, äh, det är äh, Vad heter den? Var det Purple Penny? Det är ett landschef Det mm. finns två chefer, eller tre det är Purple Penny mm. Och Do The Beach har två stycken Chefer i Berlin Så sist när var där, nu så besökte jag bara de tre mm. Det Rest, resten är inte värd att be, Nej, ser. ja, is inte. Där, där. Det är lite längre avstånd kanske också. Ja, men där spenderar du de pengarna som du har avsatt. Väldigt enkelt. Det är, är det dyrare där, eller? Mm. Nej, det är väl ungefär så här... Äh, på men men det, är, det är väl sorterat, så jag menar. Är det, du menar du? Dels är det med nya platser, men sen, även begagnat så hittar du så hittar du sånt här som... Man blir att, att de har Men den bästa chefaren jag har besökt Är ju vad är PRP PRP i Självad, Torssagsvägen Torssagsvägen mm. Nu vet jag inte vad den här affären heter Men i Köln så finns ju en, en affär Som har Otroligt bra 60 talet Och scenen eh, en garage Fantastiskt bra Stor? Eller bara otroligt väl sorterad? Ja, men otroligt väl sorterad Ja, men hyfsat stor jag, jag, jag tror att de har, för jag har bara i princip Kollat på nyheter och kollat på det Jag tror att de har bra i alla Genre liksom mm. Jag vet att, att Mats har köpt, köpt Några jazzskivor Därifrån? Nej, inte därifrån Men han, han har börjat köpa lite jazz mm. Miles Davis och mm. John Coltrane och. Mm. Ja, jag har inte vågat mig in på den nej så det fanns ju några jazz tack det ja, ja. där också på baksidan men vad tycker du om jazz Ja, Ja rätt tillfälle och men visst mer ett att det är artister, så här, men jag är inte jag är inte den här experimentella jassen. så så kan jag att jag, jag pallar inte. Jag tycker att ja jo. Men, men Nej, men inte som säger Train och, och... Men cold ändå är... Det finns även några sådana här... Ja, hans klass, det är fantastiskt ny och allting. Ja. Och han ser men... jättekool ut och... Men det är... Ja, vi, med rätt rätt smör Ja, men det är, det är lite... En skön lård eftermiddag. Där man istället för att liksom levla upp... Så, så lev... Lävlar man liksom, planar man lite mer. Ja, mera. Man, man planar. Ja. Miles Davis har ju, det är ganska skönt, det är ja. lite mera, ja men där kan man plana. L lätt lyssnat och ja. så här, och bara njuta. Ja, jag glömde också om om vårt toalett. Men nu kunde du knepet, när det... En en lätt, lätt smiskning på. Ja, men när, när det rinner, ligger, det står ju och rinner där. Så ska man köra, att man slår på. Och nu tar jag, jag sängställningar. Everyone can travel. Det står det på. Everyone can travel. Står det på, på senkanten här, sängkalmen? Eh, jo, ja, men det är bättre att stå där än att stå kalpedient, till exempel. Det är väldigt high-tech. Har du sett det i sängläppan? Var det där? Ja. Jaha. Men det här känns... Det här, är bara här som skulle en... Det här är bara som en rand. <laughs> men det känns high-tech. sen kollar man på andra sidan, den här barnsängen. Så nu har köpt det från något, Han gav mig övergiven min förföljning. Är det intressant? Så sen det. man på den här, Ja ja. Skruva ner i huvudet. Skruva ut som kan på. Är det kanske det att Det är nog det. Nej man. Hej det är där va? Ja. Hejdå kommer tillbaka, lämna gärna ned igenom. Nej. Jag var lite senad här. Ja. Jag undrar vad han gjorde. Det var så viktigt. Han har lort att lo, kolla på köpen kan jag tänka <laughs> Nej men han har ju... Tack och koll efter han. Ja men Per, nu har vi ju... Nu satt och kollar på... Eh, Först på, på lättrunnen. Nu har vi ju levlat bort den här... Furskin. Ja, nu har vi furskin. Det är lite grann kvar. Nu får vi gå på isling. Jag går in på Riesling här, men... Jag kommer, jag hänger på. Men... Eh, men eh, Nej, jag undrar fortfarande hur mycket de här... Hur mycket att... Alltså de är så otro, otro, otroligt följsamma med varandra. I stämsången och liksom... Hur mycket det här syskonskapet ändå liksom att ha, ha levt tillsammans och legat tillsammans. Magi och liksom hur... Hur mycket det betyder. Ja, att den här tryggheten för att med varandra. Och den här lyhördheten för varandra. Och, ungefär som små, eller syskon kan liksom veta vilka knappar de ska trycka på när de ska göra Ja men se på Avily Brothers All, ja. ja Ja, men det kanske är syskonskap som krävs för ett för en vackert stämsång Ska vi försöka få tag på, på näsmack igen, eller? Ja men absolut Ska man lägga in den här lilla prillan så alltså. Så gör vi ett nytt försök Mork calling Orson Men vad fan Vad fan Näsmark Dubbelbugg Gör du Ja, dubbelbuggar. Vad fasen är det? är du dubbelbuggar? <hör> jag fick svar på, på den här pizzabilden. jag? vet inte vad vad Jag tycker om det om det är, om det är hela eller halva skinka på på pizzan. Chris Blackburn från uh, uh, morgon efter. Rather you than me man. I hope it tastes better than it looks. <laughs> man sitter liksom på gånghjärn så här. Mm. När du andas in. Mm. Då, då, går, då, då funkar i gånghjärnen så att bröstkorgen liksom. Ebenen mm. blir så här. Och sen när du andas ut och följer, följer via benen med. Mm -hmm. Men den då, baken, då hoppar den ur. Så när du andas in, så trycker är rakt på benen. Det benen. Låter, det låter inte mysigt. Nej. Då... Då lät vi såhär. Var det för varje andning? Ja. Och så till slut så efter två dagar så sa min chef till mig att fan du måste ju åka in på akuten. Fan inte åka dit och sätter det Så åkte så, men hon. Hon insisterade så, och så ja, men jag åker på nära akuten i Gulmars Och så åkte jag dit. Nej vi kan inte ta det här säger de. Och så satt jag och gå tillbaka över Skönstultsbron. Så när jag kom till Skanstull jag Fan det är kanske ganska dumt att, att inte ta det här på allvar, liksom, att inte kolla vad det är. Mm. Så jag liksom stålsatte med lek vänster och gick upp till SÖS så när man kommer in på akuten på SÖS så står det så här, lång långa väntetider, sex timmar du kan få sitta här till imorgon Nej, men det är liksom bara sådana här de att folk inte ska komma in på akuten. Nej, Tre och ett halvt eller fyra och ett halvt år sedan. Mm. Gick jag in upp, upp till akuten och slängde fram körkortet och så ja. Och vad har du för problem? Ja, oh, var det fruktansvärt tryck över bröstet? Och sådär. Så jag, <går> liksom, låg jag där och fick EKG och hela skiten. Liksom, så sådär. Inte mer än två minuter. Mm. Och då konstaterade jag att jag hade ju liksom inget fel på hjärtat eller någonting sånt där utan att det var en del vänsterpakning och den, den brukade liksom rätta till sig efter ett par dygn. Så att jag, jag fick eh, någon, någon, någon super super voltaren liksom och, och sådär. Så det gick ju över. Men men eh, kom för en del vänsterpakning. Vad <laughs> direkt <laughs> när nä, nä, som Tobbe som Tobbe Hur är det Tobbe? Jag tror att Tobbe. jag har fått Amrits typ något sådant som han Jag tror jag har fått Amrits ja, typ, ja. ja, jag, jag, Amri. jag har ont i fotet Jag har ont i bröstet, jag tror jag har fått Amrits ja. Och så säger han, sen direkt meningen Jag tror själv, Amris vad är det för något? <laughs> <skratt> Nej men det, det var... Ja just det, vi pratade om, om... det kan ha haft med hick hickan att göra. Men, men då de där två dagarna när jag gick omkring med den där upphaktade och, och lät <skratt> ah, oh! <skratt> så var det. Ja, varje andetag gjorde ju liksom. Ja, ja. Så minns jag så att vi skulle gå igenom något, vi skulle sälja någon kåk så, här. så jag satt med, med advokaterna och så säger de så här, och så skriver <skratt> jag så här. Gav jag en så här konstig ljud ifrån mig så tittar de på mig liksom så här som att. Är det något som är fel här? Är det något vi har missat? Ja. Ja. Och så till slut var jag tvungen att förklara att jag har liksom. jag är ont varje gång jag andas, så jag kan inte hjälpa det. Men folk måste jag ha tyckt att man är korkad liksom som när man säger så. Det är ont varje gång jag andas Jag kan inte hjälpa det jag vet hur, är ja. ja men det är ju som Rebens brott Ja, ja men är, man, man, man, man kan ju liksom inte Klara att komma undan Och andas, det är man ju tvungen att göra Så att det är, Och då är det ju smärta Varje gång Kan vi i jag i hästingen så jag på någon jag vet precis när det var jag åkte in och någon som kom med axel i ja. inbrosskrå fick fixiella jävla ond. spicka eller något ja nånting. Ja. Och så var vi på och nyss var det värsta. Och det gick som inte skratt och så var vi på någon, hade vi ett årsmöte med hammarslaget. Så en, en punkt var eh, tränarfrågan för vi, ja, vi hade ju liksom ingen tränare om det. Eh, och så våra två bröder, tvillingar, ja, några småororor, på två. Och sen, ja, ja, punkt fem, tränarfrågan. Ja, så säger någon bara, vad har vad han för fråga? Vad undrar han på någonting? Och så börjar man skratta. Åh, det var så jävligt, det var så dåligt skämt. Men det var, man vet inte, jag får ju inte skratta. Åh, det är så jävligt som... Fördelen där var att jag, alltså, jag sjukskrev sjuk mig en, en vecka. Det gick ju inte jobbade. Det går inte. Nej. Det var perfekt. Det var ju sur det här. Suram. En riktig pushkin. Jag går med pushkin. Jag har har levelat upp, jag har levelat upp på... på Ries Riesling. Där har du Riesling. En Saint-Michel Bosel Kvalitetssvain 2021. Lördag kväll Och så söndag Och så börja man jobba på Tänk att de tänker två dagar framåt <laughs> Men jag tycker ju I vägen att söndagar är Söndagar är okej okay, Tills man går upp jag sen, är det, sen är det lite grann En En, en, en, en vänta Det är inget annat än dagen före måndag ja, ja, Det är svårt att släppa det där det man känner sig aldrig riktigt fri på... Man känner sig mer fri på fredag eftermiddag. Ja, då dagar Då ger faktiskt inte ett skit. Ja, det... Är, det ligger jävligt mycket i det. Det är inget annat än för en månad. Det är inget annat än för en månad. Sen tycker jag i För sig inte att... Det är inte så jag. Har, jag har inte den där ångesten att jag ska gå till jobbet. jobbet men att som... Säga, som, som, som fritider är rätt värdelöst. Oh. Så man, man känner sig hela tiden liksom infångad. Det, är liksom, det, det kommer. Det här. Svart på vitt är röd. Det svart på vitt. Ja, det är lite... Svart på vitt är gråd. Fågelfångad fri... Ja, jag, jag tänkte mer på att uppgå till jobbet, jobba, jobba, äta lunch. Samma sak här i morgon. Det är, det, det är väl det enda jag kan känna att jag tycker att det är som är. Att jag både gillar det, men att det också. Att det känns lite så här existentiellt hopplöst. Mm. Att man är så jävla trött på, på vardagen och så att man liksom orkar inte gå ut och träffa en kompis på två timmar och komma hem nio för att. Och ändå slipper man ju föräldramöten och, och, och sådana där saker nu, som man, som man hade förut. med. Jävla i förrätten. Ja. Det är ju bara att gå ut här och så jag över och så Ner för gatorna Visst, ja. Ja, och, så, och, så, och så ligger det ju en hundra meter bort Ja men lite jävla bra läge på På det här jävla piss Pisshotellet ja, men där kanske nästa gång Kanske vi ska lämna upp ändå ja. Alltså och hitta något bättre hotell Jag kollade Kollade kolla sådana här och de kostade 1200 med frukost per, per natt, eller 1400 per frukost mm. för två då. Mm. Ja. Det är ju så här: designhotell och sånt som, som, som finns här. Men då ligger de inte de ligger inte så här bra. Det, gör de, så det är ju tackligt att Så gör ingenting om, om man får. Om man får gå härifrån, man vill inte gå längs repen vad man går ifrån. Nej, då får väl ta en nolla. Ja. Det det är jag varje. ska jag säga? kan kolla på det. Det är ingen som kollar skit mycket på det. här. när hon blir. Vilken av hon kollar mycket på. Secret escapes. Var i Köpenhamn. Där kollade jag, men det är det här Secret Escapes. Det är, alltid, det är nästan alltid bara dubbelrum och fruktos. <laughs> Dubbelbugg. Men alltså det... Jag vet inte det här är så jävla bra podd. bra podd man tror. Alla som tycker att det är bra poddmaterial, det äh, upp en hand. <här> <här> bra poddmaterial, vi, vi, vi låg och <här> googlade på tillpriser. Det är skitbra. Ja, det här är ju eh, avsnitt 353 och jag tror faktiskt att vi har nått toppen nu på ja, <laughs> vi toppen nu på Bra påmatso. Vad sa du? Helvete. Jag måste kolla. Very Där är, det... är podden när den är som bäst. Lyssna nerut. Ja men det här har är eh, ett femstjärnigt butikshotell alldeles vid eh, vad heter det Pärlebar med frukostbuffé. Incheckning Från 15 utcheckning till 12 Det var inte så himla det... Nej Här det standardrum du ja. standardrum ja, men... Standardrum från 17 Det känns som att vi avslutar Vi, vi, vi... vi avslutar på ett sändning nu för att bli... Det känns som att vi är rätt njurade här på. Det blir inte mycket bättre på den där Nej Vi är låsta Okej, okay, nu <laughs> försöker jag se vad det är. 0218 0218. Nej. Vad är det för nummer? Det tiden. Aha. Vi har eh, haft en väldigt behaglig kväll på Hafenkran. Ja, det var det var det var den bästa, bästa bästa här andra dagen ever skulle jag vilja påstås. I alla, alla fall som jag var varit med. Ja. Och vi har ju även varit på efterfest. Ja, ja, man. Och, vi kan... och man kan säga att det var, det var inte dubbelbugg utan det var dubbelbira på efterfesten. Var det? Ja. Det var två öl på efterfesten. Ja, det var, två, det var två öl på efterfesten. Yes, yes. Ja, men och På efterfästen, båda två så var vi upp och, och dansade på efterfästen Och det har jag aldrig hänt en gång We are moved like Jäger Och lite kul För, Du frågar ju Bastian som har Som har koll liksom, på folket där Är vi älst? Alltså <laughs> tveklöst, ja Jo, det är ni Mm men du var lite du var lite os osäker på Östen där. Du är en, en som var jävligt lik Östern var inte. Kan han ha vara yngre än oss? Nej. Du sa ju att när uh, när. No, no, ja. Jag såg 48 så. Han var han var äldre. Nej jag tror. Ja. Alltså, östen var Öster var ung på den tiden. De blev gas. Så hade det gjort någonting. Ja, men, om du säger idag Vi startar med Moon Med tre o Vad säger du? Ja, Det, det, jag, det, var, det var verkligen det, det var tre plus Alltså det var tre Otroligt duktiga Kompetenta musiker Jag var överraskad Gitarristerna hade jag ju sett igår och Han visste jag var, var bra Timo, som var han hette och han som spelade klaviatur i andra bandet igår Satt på trummorna Och där är ju, Du vet bättre att avgöra Men du sa att han var väldigt kompetent Och bassisten var ju också Väldigt klockig igen så att, Och de fick den svänga Och du, du sa någon gång under kvällen Att det här är lite grann som Som när de började jag, jag fick den feelingen Jag också Jag tyckte att nej, det var riktigt riktigt det hade kunnat vara... Starkland. Mm. Det var några... Någon... No, no, några moments. Liksom, någon någon låt som, som, som de gick in... Märkmin på det här. Tycker du vatten eller vin nu? Det här... Det här är vi. Oh. <laughs> Helt vet vad vad är. det är. Imponerande. Det var det, det var kvar i glaset. Ja. Men. Nolåts men, eh, kör. Eh, som var som, som Beatles. Ja, men det var, jag, jag var Men hur, hur många pengar ger de? Ja, men jag ger dem fyra. Mm. fyra 4,2. De var fan bättre än fyra. Ja. Oj. Mm. mm. jag tycker att. Tre unga. snubbar i 20 20-årsåldern 20 måste man vara 20, 22, 23. Det är så här. jag ska inte ge för högt betyg nu för då, då, då, då lägger lag, de av liksom så. Här. Eller ja, men, men 4.2. Du har tre otroligt kompetenta musiker. Jag, jag älskar liksom alla alla parter. Och så en blandning av The Who och Pink Floyd. Också. Också. Mm. Mm. Men, men, det, men det var ju så här väldigt ung 60-tals garage. Mm. Ja. De får 4,0 av mig. 4,0 av mig. Ja. Mm. Mm. Mm. Sen var det Cleopatras. Från Italien. Och då måste jag säga att visste jag att jag var utomhus och pratade. Ha, ha, halva. Halva som ja. Och sen kom vi in och höll oss i bakgrunden. Jag tyckte att... att eh... Jag gick fram faktiskt. Jag mm. var inte hela tiden i bakgrunden. Jag gick fram och, och konstaterade att trumsen var väldigt kompetent. Mm. Jag såg att hade några kompetenta några, bilder. Bilder på det, ja. Nej, men jag tyckte att de var de, de, de var vjärnet på ett annat sätt. I början så var det liksom tjejband. Så, som, det, det blir lite för snällt. Liksom. De, de får inget, inget, inget ös i det. Men jag tyckte att de fick rätt bra ös på Det de måste mm. man ge dem. Så är eh, 2,7. Oj. Eh, det jag hörde var för mycket. För mycket punk. Eh, ja. Punk utan någon. Punk utan hjärta. Nej. Nah, det fanns ingenting. Så. Jag tänkte ge dem nästan. Jag tänkte in i den två. De, fan, de får fan 1,5. 1,5? Okej. Och sen avslutningen hade du Graham Day and the Goalers. Vad säger du ja, där? Där säger jag... Jag kan inte ge dem fem... För att det kan man inte ge någon. Jo. Nej. Och, och 4,9 kan man fan inte heller ge någon. Men 4,8. Men, 4, men, men det, är, det är för att eh, jag, vill, jag, vill fortfarande, jag vill fortfarande överraskas på han skicka en 5,0. Man kan inte gå dit och... Och hoppas att någonting ska bli lika lika bra. Utan man vill ha någonting bättre. Men, äh, men jag tycker de var... Det var precis, precis som igår. Med, med de här... De, de ställde skåpet. Mm. Verkligen. Och, och, äh, de, de gjorde det jävligt. Alltså, äh, egentligen så tycker jag att de byggde upp till... Under, det är nästan så här... här sk skulle ju öppna i allt mycket väl, på här fiktlang. Och då hade du fått, fått ett bättre, eh, ja ett ett en vetterupbyggnad liksom en än, en fiktning. Men nej eh, det var det var det var faktiskt tre det var tre tre barn här i Tokyo. Super. Ja, liksom. Helt, helt okej okay att bara uppåt mot, mot uh, stjärnorna på något sätt. Det var, jag tycker det var väldigt bra faktiskt. Han har aldrig varit bättre. Han hade jag kunnat ha ett eller två ett band som var bra. Men kväll hade de två som var <hup> riktigt, riktigt jävla. bra faktiskt. Hicka. Hicke i Hicke Hamburg. i Hamburg två. två. Ja. Nu Nej, som bäst Jag kommer att hicka hick, ja, men... Fortsätta att hicka Bara få bandet då Graham, dig 4,8 mm. mm. Vi börjar prata decimaler mm. Mm. Vad säger du då? Jag säger att Jag var När jag hade rekat lite Litegrann innan Så kände jag att na, ja, Jag det kan vara, vara så Sådär så Men när de körde den första ackordet Så var det, nej, det här är fruktansvärt bra Första ackordet mm. var för bra Och sista Också ja, men, eh, Både du och jag Ja, alla var, var, var alla, och, alla var ju var, var ju uppe och hoppade Och studsade Det var, det var ju två tjejer som stod det, Hon så Spelade i andra bandet igår, de stod ju och på baskaven där uppe, mm. såg du inte det? Jag var lite orolig det där ett tag. Nej, men det, äh, var, det var... Det här var fruktansvärt, fruktansvärt kul. Och jag måste helt enkelt ge fullpott. 5,0 på det sista bandet. Och... Vad blir med och, och, och, och ändå hade jag inte hört Någonting av dem innan Nej Medel igår gav jag 3,5 Så som var mm. Det lägsta du gav till oss idag, idag så gav jag 4, 1,5 och 5 Jag vet inte vad Medel blev Men <här> 5. <8. här> Nej Medlet blev en, ändå en fyra, tycker jag. 4 fyra, ja, det tycker jag också. En... Nej, men det, var, det är... Om, om två av om tre är riktigt bra, då, då är det fallen fall en fyra. det är. Ja. Det här, det här var... Det gör att garage vill fortfarande leva, eller? ja. Jag var tveksam när det var tre band som skulle spela och kände att när jag kollade, jag sådär. Men 3,5 och 4 på två dagar är bra. Ja. Och en 5,0. Det är egentligen när man hit för 5,0. Och någon så att det är ju och en 4,8 från dig. Ja. Och vad vad vad du, Klepatros? Eh Och så så tår kommer tår kommer det var de 1.5. Ja. Ja. Var inte bra varför. Det var bra. De ah. Jag försökte, då försökte. Men det var, det var bra att få en liten paus där vid tanken också. Ja. Ja, men bra eh, summering av okay. kvällen ja. Sen så på hemvägen så gick vi fel och jävels Där kom den där Den där var det duplikan Jugga Smaka in av det Vi fortsätter Kvällen fortsätter Ända fram till vi åker hem. Nej, det kommer att hicka på planen Och hickan också. kör på också ja. Vi säger godnatt, vänta, vad är klockan? Åh oh, herregud, aldrig Åh oh, fy fan Natt, natt Och ändå inte vrider fram klockan ja. Natt, natt Godnatt